قال الشيخ المحشي إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين بقوله فأرشد الخلق لدين الحق bi sayfihi wa hadyhi lil haqq bi ah tu satu balik pula bit yang ketiga <tong> Aa, tak kala kata musannasnya kemudian salam Allah dan selawat serta selawatnya ala nabiyyin ja'a bit tawhidi Atas Nabi yang datang ia dengan membawa Tauhid Walhal sungguhnya telah sunyi ugamu ketika datang itu Sunyi daripada Tauhid Tak kala datang fa'ar syadah Fa'ar syadah al-khalqah Maka tunjuk ajar ia Maka tunjuk ia Ia Nabi wasallam al khalqa akan makhluk ha maksudnya jin manusia <coughs> dia panggil istilah ibarat dengan umum kanak ki khas bukan semua makhluk kayu batu menyapa semua dak fa arsyad al maka tunjuk ia akan makhluk mudahnya jin manusia Ada khillah apa malaikat tu khillah li dinil tunjuk aja akan ugamu Atau bagi ugamu yang sebenar Bisa ipihi wahadihi lil hafqi Kata setengahnya bagi ugamu Tuhan Al-Haq ha, Tengoklah, tengok dipakai makna Al-Haq tu Tengok tengok dalam syaraf ji Itu ha, kita lalu sekali mata Kemudian katanya syekh kita Katanya musannes Ibrahim Al-Bayt Ah Ibrahim allaqani dia kata fa arsyadal khalqa ila akhirih itu ma'thufun ah tu nak irak nah jumlah arsada tu katanya ma'thufun ala jaa tauhid. Jadi seolah-olah kata ini perkataan Atau ini jumlah atas ke atas jumlah jaa bil had Jumlah arsyad al khalqani atas pada jumlah jaa bit tauhidi. Ala nabiin jaa bit tauhidi tak kala jaa fa arsyadal khalqah. Ha, ah tak kala itu <coughs> kauluhu ni, kauluhu fa ya maka hendakilah ia qauluhu ni qauluhu fa arsyada tak kala dia tu jadi atas situ fa ya Maka menghadapi ia Akan Annal nabiyya Bahawatan nabi Sallallahu alaihi wasallam Arshadal khalqah Tunjuk ia akan makhluk Tunjuk ajar ke makhluk Menyeru makhluk Bisaifi Bunyi dengung tu ha, Dengan pedang Sahabat dia kata tu fa arsyadal khalqali dinil haqqi bisayfihi a man arsyada bisayfihi ah tunjuk mengajar menyeru dengan pedang ah ha, memberi dengung katanya dia mengajar tunjuk ajar dengan pedang athibal irsali kemudian daripada letak rasul mananya letak jadi rasul mengajar dengan pedas lalu ah ha, paham nyok Ha, Gana kata ya tadi begitu <tuh> Ali ha, al -ba Kerana bahawa sepuh tu ha, Ratah-ratah Atah dengan pu bukan okay? Cik dah kata atah dengan pu Menunjuk tah pu Taftadid taqibak ha, Taqibak tu silap titik hmm, Taqibak Bo bukan cahadak Nah hak nulah makna kata wal ha, fa ulit tartibi wa ta'qibi ah fa tu dihantar ke dia memberi menunjuk atas tertib cuba kata ja zaidun telah datang oleh Zaid maka ni kemudian duk peta Umar datang nah ha, dia panggil atas dengan fa memberi pet dasar tertib lagi pula Mengeringi makna belatu dengan secara Uh, tak lama lah <coughs> Secara tidak lama uh, Datang Ula Zahid Duduk Mata Umar datang Terhenti dengan Foh Kalau Soma tu lama, <coughs> tertik secara berlambatan uh, Tu asah hatar tentang eh? tergunuh isti'amah pakai Yang lain pula uh, Balarah marilah pula hmm, Kita kioh asah Asah kecep lah tu tu Memberi kata belatu Setelah datang oleh Kemudian maka Umar Haa Gerti kata Umar mari ke dia sikit Kedia sikit lah ya. bukan ke dia lama tak Haa ke dia Kedia matah lah ya. ha, tu makna atas dengan 4 pada asal iblas tu Kemudian tak kalah musanah kata Fa'ar syadah tak kata wa'ar syadah Jadi intinya, Gerti kata Tuahil letak dia jadi rasul tu berdakwah dengan pedas lalu Ah ha, dah muga kata fa arsadal khalqali dinil haqqi arsada bi Ah ha, macam mana nak jawab? Yang kita maklumnya masa letak jadi rasul di Mekah 13 tahun tak ada apa lagi, tak ada disyarak Apa lagi tak suruh Muhammad, gano, kemum pun, kemum sabar Muhammad agak-agak guna kemung pun musabah ore jahih kata gapo kemung tak sadap peduli tak sadap bercaralah. Ah ha, dia kasar dengan mung pun biar ke dia lah ada gitu orang buat nyakit tipu musabba sudah aman ah ha, pertama 13 tahun di Mekah tu lamonyo manakala hijrah diizinkan berpindah di kepada Madinah mak setahun pertama dak lagi masuk tahun yang kedua baru izin baru disyaratkan hmm tu dia baru disyaratkan perang tu tahun yang kedua dah tu pasdanna kata fa arsyadal khalqal lidinil haqqi bisayfihi Ha, jadi dengung tak apa ha, tadi maka memberi dengung ia nah ha, ia mana ha, qaulu musannah tu Kalau musannah tak kala mari atas dengan fa tu memberi dengung kata <coughs> fa nabi sallallahu alaihi wasallam arsyadal khalqa bisyaifi tunjuk akan makhluk dengan pedang aqibal irsali Mengeringi letak rasul Ah ha, sebab apa kata yak tadi begitu? Ilal li'an al kerana bahawa fa. Ah ha, fa yang ma'tafkan ma tu. Di'an al-fa'a al-fa'il al-'atifah. Fa yang ma'taf ia ma at-taqiba. At Menghendaki akan mengiringi. Ah ha, berturut-turut mengiringi. Tu wal halnya ma'a anna al-jihada serta bahawa jihad ha, jihad makna kital tu lam yusra' ha, jihad makna suruh ha, apa dia tu melawan nafsu melawan hujah melawan tu tu suruh dah jihad makna umum tu ha, jihad makna kital tu lam yusra' belum disyarakkan lam yusra' belum dituntutkan lagi Ha, tak ada syariat lagi tidak jadi jadi lagi ha, bahawa jihad masa tu tu lam yusra ha, belum disyaratkan belum dijadikan syariat lagi masa tu <coughs> bi fauril irsal ah ha, <coughs> oh, apa <fauri> mana segera <coughs> hmm. dengan gerak irsal belum disyarakkan bi fauril irsal nak-naknya Ah tidak disyarakkan mengiringi nak no, sepatullah. Kalau kata bi'aqid, ah bi'aqbil bi bi'aqbil irsal tadi, ah aqbil irsal tu tadi zahirlah. Tapi ibarat dengan fault, tak apalah. Pokok pada makna segera. Nah buka, tidak disyarakkan dia aa, dengan ah malaikat tai kalau ada mengiringi itu zahir. Dengan mengiringi irsal lagi hadis. itu dulu bal bahkan yani bal yusra'u bahkan jihad itu disorokkan Disorokkan ba'dal hijratin kamu dia daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala orang nak bunuh dia pada malam tu ha Tuhan izinkanlah kepada dia keluar daripada rumah ha Jibril mai wayak Muhammad mu tak boleh tidur malam ni ha mu tak boleh tidur rumah malam ni mai wayak tiak-tiak dah Nah ha, Maklumat, beri maklumat dulu dah ha, Jibrih wayat Namun tak boleh tidur di rumah malam ni ha, Allah Ta'ala izin dah kemung keluar Itu hmm, dia ha, Maka sudah selesai percara ha, Nabi pun turunlah daripada rumah dia ha, Dicelah-celah orang yang diklikung tu Turun dia menuju ke rumah Abibakar Radiallahu anhu Abibakar seolah-olah dia duduk berselinga Duduk tunggu masa saja daba uto dia sedia dak wayah. Ah ha, ada problem apa dia ujar bekar dak. Seti ada sokmo bila kata Nabi kata hijrah hijrah ha, selalu Dia dak sedia dak. Ah ha, sedia dak. Karena dia paham. Dia paham betul tak kalau orang lain dok hijrah di dulu Umar pun hijrah. Dia dak ada sahabat lain tu dok ha, gi gi peluang hijrah gitulah dok pergi dulu. Bila Abu Bakar pergi minta nya dia Nami tak izin dengan dia nak hijrah, dia temu nanti sekali aku. Ah, ya berhaya dah lah. Itu berhaya tak lama dah. Tak lama ha, dah. Haa, dia pun sedih, bila -bila. Lepas, dia, boleh-boleh. Sedia, dia tahu. Haa, lepas tu bila Nabi tu, mah dia kipak, mau bakat pada waktu malam, tak ada apa selalu pada malam tu. Hmm, tu dia. Anaknya asma tu sifar dengan bekal pun. Bubuh dalam satu bekah. Anak ikat, jabir pun tak ada. Ha, anak ana ikat tu nak ambil tali kendik dia dah pakai dia ikat kerat dua mah ikat dia sesuai so, ikat dia biasa so. ha sebab tu digelar ke asma'zun nitaqain ha, tali kendik tu dia kerat menjadi dua ha, tengok sokong kemudian tak kala tu <coughs> ha, lepas pada hijrah lama mana bi sanatin bi sanatin tahun kemudian daripada hijrah tahun baru disyarakkan ha, akat jihad Aa baru disyaratkan sebab li annahu kana al jihad itu al jihad mana kita suria fi safar iaitu disyaratkan kepada Bula safar hmm. fi safar min minas sanati tsaniyati daripada tahun yang kedua al hijrati ada dia hijrah yang hijrah tak bulat hijrah tu bulan Rabiul Awal mm bulan Rabiul Awal hmm. pagi pusing dicukup ha je bulan ha, Muharram tak fahamlah itu jadi mulalah nak masuk ha maknanya masuk tahun kedua lah baru cukup, cukup setahun ha dia minas sanatisaniyati min alhijrati kerana berlaku perang tu berlaku perang badar bulan Ramadan yang bulan Ramadan asar pada bulan Safar ha. begitulah kama nabaha alaihi seperti barang yang telah menjaga atanya barang kata mana kata disyarakkan selepas hijrah setahun. aa ha. disyarak pada bulan Safar tu telah menjaga atanya oleh al-syekhul halabi ha. oleh al-halabi di mana nabbaha? Fis sirah. Tidaklah kita sejarah sirah. Di masyurinya as siratul halabiyah. Ha, kita as siratul halabiyah. Haa. Waqad yuqalu. Dan terkadang dikatakan. Haa. At-ta'qibu fi kulli syai'in. Bihasa bihi ah ha, terkada dikatakan ini boleh dikatakan fil jawab lah jawab hak iqtirak tadi ya. kerana di sana memberi dengung kata uh, setelah diletak ki rasu ah uh, patu syarak selalu fahanya dengan jihad sebab musannaf kata bi saifihi seru orang dengan pedah Mana seru dengan pedahnyo seru dengan pedah nu maksud di Madinah nu di Mekah 13 tahun tak ada apa. Ah. Lalu tu terkada dijawab gini. At-ta'qibu fi kull at-ta'qibu fi kulli syai'i bihasbih. Ada ada terkada jawab gitu. Mana masalah mengeringi ni Mengeringi pada setiap waktu itu, Mengeringi pada setiap perkara itu adalah ia dengan sekira-kiranya lah yang kata tu. Tengok skio kiro lah, lambat cepat tu, hod tu tengok di skio kiro. Ah ha, bukan cepat macam cek juga, tengok skio kiro lah. Hmm, tu dia. Sumpah aman tahuhu faaqubara. Ha, ah, kamu memati Allah lepas dia mati maka diperkuburkannya. Ah, ha, tengoklah tu skio kio tu ada dua hari bau tanek. Ha, ah, na. Kadang-kadang mati pak, tane selalu tu Kita nak kata sekia-sekia dengan berbib tetap tak lehlah hak tu bihasabihi ya kada. Ha mengeringi pada semua perkara tu adalah ia bihasabihi dengan siki-goki-onyo. Siki tu syeklah, di syek tu. Ha, tapi orang bantah pula, wa nuqisha. Dan dibantahkan. Fi zalika zalikal qawl. Ha orang bantah pula. Kata belah tu tak orang bantah. Hmm, di munakosyah Dibantahkan Fizalika pada demokian Fizalikal qaw Kata Atta'qib fi kulli syait bihasabih Orang bantahkan Bi anahu la yuqalu zalika Tak dikatakan Akhid demikian itu Zalikal qaw Mana Atta'qib fi kulli syait bihasabihi Orang tak kata gitu Malaika boleh nak kata gitu Di sini boleh Illa iza kanal mazkuru malaikat apabila adalah yang tersebut itu <coughs> la yumkinu wujuduhu tak mungkin adanya al-mazkur <coughs> qabla muddil muddatih ha malaikat tak mungkin adanya al-mazkur sebelum daripada lalu masa masa mana masa muddah allati bainahu masa ya antaranya antara al-mazkur dan wa bainal ma'tuf ya alai tu tak mungkin nak lalu tak mungkin nak ada sebelum pada lalu masa antaranya dan antara maktub alaih misa spaniah jama fi ni kama fi, fi qaulika seperti ada seperti barang yang ada pada kata kau. tauzaj zaidun fa ulidalahu hah tu tak apa satu boleh kata at fi kulli shay hadhabi yana zaidun telah berkahwin oleh zaid Ha bila zat berkahwin pau lidalahu ha jemelah walida atas pada jemelah tazawwaj ra'atahnya pau ha pau si, beranak pa apa nama berkahwin pagi ini petai beranak eh tak boleh jadilah tu ha ataupun berkahwin seminggu beranak kahwin 4 sebulan beranak eh tak boleh jadi belah tu ha, Mereka Malaysia ni menikah nak hak ada beranak dah hmm tudio Ha nah. telah berkahwin oleh Zaid tak kalau kahwin fauli fau dalahu maka dilahirkan anak baginya bagi Zaid. Ha oh, tak ada tak ada dia kena sembilan Nebula bulan kurang-kurang. Ha kurang-kurang butin enam bulan. Ha, lepas pada beranak lepas pada berkahwin duduklah dengan isteri Nebula bulan beranak ha boleh jadi. Ha kalau gitu kau panggil patut atas dengan four kan enam tu kita kira cepat dah tu. Ha, kalau tidak kok setahun dua tahun ha baru fauli dalahu ndo hmm, dio. Ha maka kecek itu boleh. Tazawwaja Zaidun fauli dalahu tak mesti kata summa. Demo kata fa'anno ba lepas do kawin duk setahun dua tahun baru boleh anak fa'anna no. kena summa lah. Tak apo at-ta'qiq fi kulli syai' bihasabih. boleh kata gitu je kada. Ha kalau tepat bahasa ni. Kali gitu masalah ni. Masalah di sini kita nak tahu apa? Arshadal khalqa lidin al-haqibisafihi ni. Walaupun 13 tahun. Haa. Letak jadi rasul. 13-14 tahun. Baru disyaratkan jihad. Ha, apa? Macam mana kata Fahd? Semua lihatnya. Wa arshadah ka'afun summa kita kata. Haa. Salam. Haa. Wahuna. Dan di sini. Haa pada kalam sanad ni qaul munannih ni al jihad yumkinu husuluhu qabla hadhihi al muddah di sini jihad itu mungkin berlakunya jihad sebelum daripada ini masa kana ki hadhihi al muddah ni allati bainahu bainal mazku wa bainal maqtuf alaih... antara irsal dengan Ha, al jihad dimasukkan yang kata irsyadul khalqi bisaih tu maknanya al jihad lah Antara antara irsal tak rasul dengan suruh jihad selalu tu mungkin apa dia? terus letak pak menjadi rasul Muhammad. Ha, menjadi rasul. Ha esok mu kena selalu dah. Ha, tak apa. Ha ada pemaka Allah ha Zaidun fa wulida tu, itu tak boleh nak cepat. Haa, itu dia Karena pada segi ukur syarat Nak cepat pada nebulah Tak boleh Bukan anak sendiri lah Ini kata Wulidah no, lah Kani Ha Itu tak apalah Kata uh, Kata bihasabihi pun Ada pada di sini Nak kata biasa uh, Tak boleh di sini Kenapa Karena nak boleh kata gitu tu Apabila tak mungkin ada Sebelum lalu masa Antara al-masku Antara waktu ba'alik kalau itu hak sini hak sini yumkinu ha bila yumkinu tak leh nak kata at taqid fi kulli shay bihasabihi ha tu dia membantuk situ ha, jawab pula wa ajaba dan telah menjawab oleh setengah ulama bi annal jihad ghairu mungkin. aa ha, jawab kata hey, jihad tu tak mungkin tak mungkin uluh husuluhu. ha kedie kedie mudah mari al jihadu wa ghayru mumkinin ay ghayru mumkinin husuluhu. tak mungkin boleh hasilnya sebelum pada ini masa tak mungkin tak mungkin, tak mungkin kan no. tak mungkin dari segi ni min haysu adamil idnitihi ah tak mungkin sungguh huh? tilik situ ah ha, dari segi tidak izin padanya Allah tak izin boleh ke tak boleh ah ha, tengok tu Ah, ha, fasdir li rabbika. Ah, ha, Tuhan kata, "Hai hey Muhammad, maka sabar olehmu bagi hukum Tuhanmu. Muhna sabar. Ah, ha, tu khutusat Tuhanmu. Tuhanmu kata, kok mana mu nak tidur situ? Jadi pergi dulu jangan. Ah, ha, mu jangan pergi dulu. Hukum Tuhanmu suruh lagu mana mu? Mu nak buat lagu tu, menjadi potong je dulu jangan, ah. Ha, ah, Tuhan kata, fasdir li hukmi rabbika. Walatakum kasahidil hud Dan mu jangan jadi Seperti tuan punya ikan Aku hmm, tak izin Nyegi dulu ha, Ini pun tak boleh ha, Kalau gitu, tilik pada tuhan tak izin jihad Mana boleh Tuhan ada surah sabar Muhammad Orang buat nyakiti kamu Sabar Muhammad Orang kata kamu turut-turut Jangan sedih Muhammad Fala yahzum kaqaluhum Jangan menyedihkanmu. Oleh kata mereka itu mereka tu. Katamu bukan Rasul Muhammad. Ra'amu ngaguk Muhammad. Muzihi. Allah sedih. Tak sedih sedih Muhammad. Kami tahu semua. Inna na'lamu ma yusiruna wa ma yuklinu. Kalau gitu boleh nak kida jihad belum tu yang Tak boleh. Dia kata tak mungkin. Jawab gitu. Bi annal jihadah zairu mumkinin ay husuluhu qabla hadhihi almudda yani mudda allati bainahu wa bainama'tu alaih ta'ulit amin haythu adamil dari segi tidak izin yani oleh Allah agaknya fihi fil jiha itu ha tak apa mm jadi makna hak mutanabbi kata fa'arsadal khalqalidinil haqqi bisayfihi tak ada apa, -apa? Hmm, apa, -apa dahlah dia, tilik pada segi tu, saya tak izin saya tak suruh, saya tak syarak lagi, tak mungkin lah, hmm, nampak tu kemudian wa'aqal as-shihab telah berkata oleh as-shihab al-mallawiyu dia kata wa'yumkinu, dia mungkin oleh kata, mungkin oleh at-ta'qibul haqiqiyu ha, ta'qib sungguh, tak ada apa mungkin oleh taqib yang hakiki Bin nazari liqaulihi ha, dengan dengar tilik bagi kepada kata Nyo, kata musanaf Wahadiyihi lil haqi Haa, tilik situ Kalau setakat Fa'ar syadal khalqa dinil haqi Bi saifihi saja ah, tu Haa, tak boleh Kena lagi-lagi Bi saifihi wahadiyihi Kalau itu wahadiyihi atas pada saifihi Ha patut sahihi ba tu ba takluk mana? Takluk pada arsyad. Ha tu makna kata irsyad ia tunjuk ajar menunjuk ia ha, nabi akan makhluk kepada agama Tuhan yang hak tunjuk dengan pedangnya dia dengan petunjuknya ha dengan menunjuknya kepada yang sebenar. Ha tilik situ. Nak ha, tu ta, apa nama tak hakiki sungguh. Tu halah tak pat dia tunjuk lalu. Ha tak apa Tuhan tu, Tuhan tuh, tak dia, Tuhan suruh dia dia bangun geri selalu. Ha, kum fa'anzi wa rabbaka fakabbir. Ha, dia pun tak tak melengoh-lengoh lagi dahlah bila Tuhan suruh. Hmm, ha, tu tak pohon nak sembah dengan harihi. Ha, nak tengok dia mahu cari jalan dia. Ha, kita tak betullah secara tu. Orang okay, ikhtiraq tak mana nak lepaslah. Ha, ni Kita tengok jalan demon buat jalan ikhtiraq patu macam buat jalan jawak. Apa tu? ni bagi nak menyekik ilmu. Ha kita nak buat sendiri tak pandai. Tengok supaya kita nak tanya dekat, dekat, dekat pandang. Ha, ada tak pandai. Ah ada menyekik gapo tanya? Tak mari dia otak nak buat masalah tak pandai. Bu orang tanya, "Oh, bahasa napa dia mahu tolong tanya?" Oh, ada orang menyekik eh bahasa saya menyekik. Ah sekik so, kat mana? Sekik gini. Orang lain, "Oh, amuja dia tu napa jalan sekik?" Patja awak prof, "Ah ada. Ah ha, tu dia nah kita orang tak cergas ni nak buat musykil buat tak anak nak tak pandai nak buat musykil ah ha, tu dia <coughs> Ah ha, itulah dia jalan buat amanakalanya ha, itu diiktirafkan lepas tu dijawabkan ha ni satu jawab iaitu boleh pakai ta'kid sungguh ah ha, manakala telah letak rasul kemudian tak lama ha, irsyah irsan isat dengan jalan hadithi tu Hak oh, tu sungguh Tak hakiki sungguh Supaya dengar kata Ja'a Zaidun Fa'amrung Datang oleh Zaid Kemudian dia duk mentah Umar mari Zaid mari duk mentah Umar mari Ha ni pun tu yang suruh dia letak Letak dia jadi rasul Tu yang suruh dia Gim menyeru Ha Minta dia selalu game menyeru Ha tu tak fikir hakiki Tak ada apa Tapi nak sebuah Nasi saya pihak tak lelah Ya dah Karena hak tu lambat 3 tahun baru suruh Ha Ya mulak Nah. Itu makna kata Asy-Syhab melawi dia kata begitu. Dia kata mungkin pakai ta'kid hakiki tapi bin nazari liqalihi dengan tilik bagi kata msnah wa hadihi lil haqqi. Sebab apa kata yumkinu -yum li'an al irsyad bil hadi kerana bahwasanya menunjuk dengan jalan hidayah. Hmm. Itu kana akibal irsali adalah ia al irsyal bil hadiy itu akibal irsal mengiringi letak rasul letak rasul tu ha, jelas lalu tugas dia tu ha kenapa mahamak ya kenapa memenakuti ha dia apa si memenakuti ha fa lam yata'akhar ha, maka tidak kerak-kerak dah dia ha dia tak main loghat kerak-kerak fa lam yata'akhar bila tuha irsal dia tu letak dia suruh dia tu kan fa lam yata'akhar maka tidak maka tidak keralah iyalah ni hak dekat hmm fa lam yata'akhkhar maka tidak terkemudianlah maka tidak takhir ada lah, punya arak ha, tidak tertakhir dah habis hal tidak kerah dah ia. anil irsyad yata'akhkhar karah dak suruh lalu cuba sekerah ni karah apa ha, Tak lagi lagilah ya. dak dah tak kerah hmm itu dia lahzatan ma oh كمان tidak kira ia tidak takhir ia anil irsyad daripada menunjuk itu lahzatan ma tu ma ya, nak nak menguatkan ha, satu lahzah jua pun ha itu punya kita lahzatan satu lahzah jua pun ha tu dia <coughs> habis akli nah, kepada cara arsyada yurshidu irsyad Ha, irsyad Masdar Kali begitu apa makna irsyad eh? ha, Patah klik Kalau agak pula Wa ma'nal irsyadil haqiqi Dan bermula Ma'nal Pengertian irsyad Ma'nal yang hakiki Sifat ada makna bukan sifat ada irsyadih. معنو, irsyad Wa ma'nal irsyadil haqiqi Dan bermula Ma'nal irsyadil pengertian irsyah ia bahasa hakikatnya hak yang sebenarnya apa makna ialah taufiiruhum rasyidina ai mahdiyyina tu makna dianya menjadikan mereka itu yang dapat petunjuk ah tu makna irsyah ah taufiiruhum rasyidina Kali kita bila nak tafsir arsyada ke maknanya wayyarahum a rasyidin hmm tu makna arsyada atau yiruhum menjadi akid mereka itu ia dapat tunjuk ha tu kata yang menunjuk ataupun yang tunjuk ajar dia panggil irsyah tunjuk ajar hmm, tunjuk jalan ha, jalan belaka tu irsyah ha panggil irsyah lah tu tunjuk jalan tunjuk ajar Cuba tulung tunjuk ajar sikit weh. Ataupun cuba tulung tunjuk jalan sikit we. Kau ada ada masalah ni ni. Cuba tulung tunjuk ajar ha. tulu, tulu, sikit. Ataupun cuba tulung tunjuk jalan sikit. Tak nampak ni masalah ni. Ha. Terpanggil irsyah. Ha. Aiman diyyina. Rashidin nak isi eh. Tafsir marid nak isi mafu'u. Aimah diyyina. Ia dapat hidayah, ia dapat tunjuk menjadikan mereka itu yang dapat petunjuk tu panggil irsyad maknanya tunjuk jalan tunjuk ajar wafassaruhu majazam bid dilalati ha tu jangan tu apa makna mana majazlah mana hakikilah sat ni mm menjadikan seseorang itu dapat petunjuk ha tu panggil irsyad tapi wafassaruhu dan telah mentafsir mereka itu ulama akan nya al irsyad tapi dengan jalan tafsir majak makna majak ah ha, tafsir bid dilalati arsada dengan makna dalla ah ha, sebab tunjuk ah ha, apa arsada maka tunjuk ia ha tu tafsir arsada makna dalla banyak kira dia tafsir hok tu tapi hok tu makna majak bukan makna hakiki makna hakikinya menjadikan seseorang itu yang dapat petunjuk ah ha, tu makna irsyad patut ada tafsir dengan cara majaznya dalla makna menunjuk semata-mata menunjuk baik kemudian fa in hum maka jika ditanggung akannya akan irsyah al al awwali yani makna al atau makna dia hakiki kalau kita tanggung arsada atas makna hakiki makna dia asal tadi kana khaw sam biman amana adalah ia <coughs> irsah tu khas ia tertentu ia dengan mereka telah beriman adalah. ha tu dia orang mukmin yang panggil orang rasidin orang kufar pokok orang kufur tak panggil rasidin mm tu dia <coughs> kala gitu khas dengan orang yang telah beriman itu panggil irsyah kerana irsyah mana menjadi ke orang itu dapat petunjuk maka orang dapat petunjuk orang mukmin orang kufur orang tak dapat petunjuk ah, tak masuk dalam makna irsyah ah, ha tu kalau ditanggungkan irsyah atas makna yang pertama kana irsyah itu khus san biman amana wa in dan jika ditanggung akidah irsyah tu ala althani atas makna ya kedua makna majaz iaitu makna dilalah irsyar mana semata-mata menunjuk ha kalau tangguh makna tu kana adalah irsyar itu amman ah ha, merata-y ia, ia ha ni hon ratalah umum melengkapie merata-y ia, merata ia, ia akan liman amana wa liman kafara ha nah fa arsyadal khalqa maka tunjuk ye arsada makna dalla menunjuk ie nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Al-khalqa'akim makhluk. Kanakim makhluk tu jin manusia. Dia panggil as-saqalat. Haji tu ada yang kufur, ada yang mu'min. Ha, ada yang begitu manusia. Ha, kalau gitu bila pakar syadamana dalam umum. Tunjuk. Tunjuk kepada berimeh. Ha, kalau orang berimeh dah, apa jalan? Apa tunjuk pada berimeh? Nak berimeh dah. Tunjuk di atas mengekat. Tunjuk kepada mengekat di atas imin. Itu ha, dia. Ha, boleh tanggung kedua-dua tu kata dia Kalau kita tanggung makna yang pertama ha, Jadi khas dengan mana Orang telah beriman dia Kalau pakai makna yang kedua makna dilalah ha, Itu irisyat tu umum bagi semua orang yang beriman dah Dan mereka telah kupu Habis Wa qawluhu dan katanya musanneh al khulqa Apa arsyad al-khalqa Ini khulqa ni kelimaannya mas tapi pakai makna isim maf'ul. Ha, kalau tak siap kelimah khalaqa fi madhi, yakhluqu dhar'a, khalqan hati masdar. Ah ha, pasti sifat hai khaliqun, ah ha, tu hayu menjadi. Ism maf'ul ma benda kena jadi. Kalau kita sini khalqi kelimah masdar, tapi makna makna isim maf'ul. Ah ha, hati dekat kata min itlaq al-masdar wa iradat ismil maf'ul. Sini makna ma Ha, tak sah nak tunjuk akan menjadi tak sah ha, Kena khalqah mana al-makhlukah Lepas tu makhluk ni setiap barang kena jadi panggil makhluk Kayu, batu, ha. ha tanah, air, api, angin Semua tu makhluk Kamu dia murak lah pula Air, ha, tak pasti murak lah pula Air jami'as saqalaini Arti semua dua yang menanggung keberatan Dua yang aa, Dua keberatan ha, Dua keberatan Sapa as-saqalain? Al-insi ha, titik. Satunya manusia Yang kedua Wal-jinni jin. Itu ha, panggil as-saqalain Dua keberatan ha, Sebab apa manusia dan ji panggil dua keberatan? Kerana memberat boming Haa Habis tu ada kadai kata Ahmu duduk Semaya badak Kedua orang berat Bum Haa Adakah kejajat lah tu Haa Klik dengan kita Mengajib Haa oh, Adakah kita Duk kejajat Haa Jadi manusia dan jin ni panggil Saqala Dua keberatan Mana Duk berat Bum Haji nak tanya Mana Manusia tengok kita Nak kata banyak mana Duk berat Bum Haa Itu dia Nah Ha, ada setengah tafsirnya Orang yang menanggung keberatan Kenapa syarat tutup atas dia Jadi dia berat Tutup kena semaya ha, Tutup kerja bagi wajib secara umumnya Wajib tutup kena, kena patah Laringnya Oh berat ha, tu ha, Jadi orang dua yang menanggung keberatan ha, Kalau itu kenakah Ins manusia Wal jin dan jin Itu ha, murah makhluk tu Bukan kata kayu batu masuk dah Dia ha, panggil apa pula dah tu Min itlaqil am wa iradatil khas kecek umum makhluk tapi ganaknya manusia dengan jin ha, tak habis yang panggil min itlaqi ah ha, tapi wa urida ah ha, khas nah wa wa iradatil khas hmm. ijma'an hak tu ijmak kata irsyak tunjuk kepada makhluk dengan makna jin manusia itu ijmak sekalian ulama lah. ijma'an ai min ulama Ah ijmak daripada semua ulama tak ada filah lah. Kata jin dan manusia ni dua makhluk yang kena utus. Haa, dua makhluk yang kena suruh. Haa, dua makhluk yang haa, kena taklif je panggil. Dia kena taklif. Na tutuk qasar. Ah tu ijmaklah. Patu sikit lagi wa kaza. Dan seperti ini juga seperti seperti semua jin manusia tu juga. Al-Malaikatuh. Ha, Ibarat dengan kazaar tu mana isyarat pada khilah dah lah. Ha, demikianlah juga. Seperti Jami'a Isa kala. Al-Malaikatuh. Makna, maknanya rasul disuruh juga menyampai kepada mereka. Ha, tu. Itu kazaar ha. lah. Binaan. Ha, kata kazaar ni pun kazaar. Ha, kami berlaku sebagai berlaku di atas. Nah seolah-olah kata kami berlaku ni hmm. aa, ataupun boleh baca binaun. Nah ha, ni huwa mabniun ala. Ha, ini ni ataupun haza dibinakan Allah atas kaum ala annahu ha. yana ala qaulin bi annahu mursalun ilaihim irsalat taklif. Nah ha, dia dia Kata gini ni kami kata wa kazal malaikatu. Ha, kami kata gitu tu. Demikian supaya manusia juga malaikat. Hangana malaikat maknanya disuruh sarok juga ke dia? Ha, dia letak rasul menyapai juga ke kepada dia. Ha, ini ni binaun. Ha, ni haza mabniyun. Ini ni katanya supaya tu juga malaikat dibinakan ala qaulin Bino atah kaum Bi anahu Itu tafsir kedil dah tu Dibino atah kaum yang mengatakan Bahawasanya Nabi S.A.W. itu Mursalun disuruh akadiyah Ilaihim kepada mereka itu malaikat Sebagai irsalataklipin Makhum telak bagi mursalun Haa berlaku atah kaum tu Jadi kalau kira atah kaum ni Tiga Makhluk yang kena Makhluk Ah, ha, tutuk taklif hukum Tuhan tiga tiga bagi manusia, jin, malaikat. Ha, jadi boleh kata umat Nabi semua tu ha, manusia, maklum dah. Jin kuat satu, ya juga dan malaikat. Semua tu boleh kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atah kauniy. ni ha, atah kauniy. Ada punji manusia tu ijmak, malaikatnya istilah. Hang belaka atah ni enggak? Ha, Melaikah pun umat juga Panggil mukallah juga Tapi kau ni tidak Tidak tidak muktamat mana Lalu tu Syekh kata Wal-rajihu ha, Wal-qawlul-rajihu Kau harajahnya Annahu bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mursalun ilaihim Diutuh disuruh Akadiyah kepada Melaikah Sebagai irsalat tashrifin ya. Sebagai suruh memuliakan, Suruh nak memuliakan Nabi S.A.W tu ya Agapannya apa? Oh Nabi kita ni mulia sungguh Siapa kan? Siapa meleka pun ha, Dia punya apa juga ke meleka? Oh mulia sungguh Kerana kita tahu meleka ni hamba Tuhan yang mulia Oh hamba Tuhan yang mulia pun Nabi disuruh juga kepada mereka mana kata kita sungguh Nabi ha, Dia panggil Irsal Tashrih Is Irsal Tashrih Bukan Irsal Taklif Taklif ni kita ha, Sebab apa kata begitu? Kerana masalah Atah-atah tu adalah tobek-atah mereka dah. Tak ada hendak taklif lah, Taklif mana memberatkan Taklif-taklif tu taklif apa makna? Ilzamu mafihi kulpatun Ha tu makna paksa. Paksa kan dia terbentuk dia dah sampai saya taat tu. Hak jadi kan rokok-rokok sokmo tak ada nak no paksa dah dia. Ha hak sujud-sujud sokmo, sujud -semu. ha hak qiya-qiya sokmo, hak dub zikir tu zikir, hak to sembah. <coughs> Malah tu dah tabiat dia dah. Nah ha, dah ndak no paksa dah. Supaya kita pagi market, tengah hari market, petang market tu malewak Oh Tak ada apa-apa dia terbaik dia Akhnawak oh, undai-undai Alih nawakkan bagi Tak ada nawak undai Dah Cari makan sendiri Haa ah, tu dia Haa <tuh> ah, Tak ada apa tu bahasa dia Lapa lah, yang cari makan Dia terbaik dia Haa ni pun Puak melekat tu Terbaik dia dah Pasal tak rokok sujuk zikir tu Terbaik dia Tak ada hendak paksa Tak ada tak kelipar dah Apa suruh juga Haa suruh juga Nak memilihkan Nabi Meliyah ke Nabi kan tak? Tengok mereka meliyah tu umat dia juga Haa Mana dia Maknanya nak meliyah tu Dia panggil Irsad Tashrif Ini kawan rajah di situ Kama hmm. taqaddamalaka tahriruhu Syekh kita kata Seperti mana barang telah dahulu bagi engkau Oleh huraiannya ma Haa, Haa Dia duduk jauh kau ketepah dulu lah eh. Ha, balik tengoklah. lah Kau nak tengok ke Mata qaddamalaka tahriruhu Di mana Haa tu ada Di Apa dia cakap tentang masalah Qawlu huja'ah Di muka tujuh hmm, Di muka tujuh tu Pada kata Qawlu jaa. Ha, Haa turun turun turun Baris berapa bawah pada tu Turun marin ni tengok dia Baris ni adalah Hmm. Fa qad arsala Allah Taala ala Rasul al-Bayna sana jami al min al-thaqalayn al-ins wal jinn. Summiya bidzalika sabab pau manusiaji panggil thaqalayn kerana umma aqqal al-ardh, ade memberatkan bumi macam ni. Kata ke li si qalihma bizunub berat dia sebab dosa. Ha berat penimbai di akhirat esok. Wa qara bis-thaqalai al-malaika fa innahu yursal ilaihim irsalat taklif bar ur ila ilaihim irsala irsala tashrif li anna ta'atuhum la yukallifu nabihha wa hadha huwa alladhi tamadahu ramli raml nah okey apa tak tema mudahlah kita tandanya supaya mudah cari ah itulah yang syekh kita kata di sini kama taqaddama lakat hariruhu dia kata seperti barang telah dulu dah bagi engkau wahai mukhatab Oleh tahridnya oleh hurayannya mak kan inilah pak san ni walaupun dia kata wa irrajja ba'duhum dan jika telah menterjemah oleh setengah-setengah ulama di sini akan menyalahinya nya rajah rajah tu Anahu mursalun ilaihim irsalat tashrih Walaupun ada menterjah oleh setengah-setengah di sini Akan okay? kilafahu Kilaf pada rajah ini Ini mana Ibn Hajar. Saya ingin dia tahan Ini ikhtimak oleh Syekh Ramli Pakau ini wakhalafah lah ini Wakhalafahu Syekh Ibn Hajjah Waibaratuhu ba'da qalil musanah abduhu wa rasuluh li fatis saqalai Ha ingat itu Wa amma irsaluhu ila sair al dan adapun disuruhnya, disuruhkannya kenabi, sallallahu alaihi wasallam kepada yang tinggal lagi daripada binata binatah itu, hatu fa irsalut ashrifin kata anhatu, tak ada pilihan lah. Ay bila khilafin. Qat'an mana ay bila khilafin. Tak ada khilaf lah. Hmm, jadi kita tubik mari kulasahnya. Ha, Nabi itu disuruhkan menyampaikan kepada jin dan manusia sebagai irsal taklif. Itu ijmu. Dan juga diirsalkan kepada yang tinggal lagi daripada hayawat sebagai irsal tashrif. Itu ha, pun tak ada khilaf. Hak hilahnya irsal kepada mereka itu Irsal takli ke irsal tashri Haa, hak tu hilah <tuh> tu pula sohnya Fa'in kulta Kemudian maka jika engkau kata Haa buat soal adalah Kaifayastaqimul umum <tuh> <tuh> Fil khalqi Ma'annahu Lam yursyad Lam yursyid malla lam yajtami' bih ha apa dia wak soal maka jika engkau kata fi sual Kalau engkau tanya kat <coughs> bagaimana nak beto umum pada makhluk ha bagaimana kayastaqimul umum bagaimana nak beto umum fi umum melekat fi bil makhluk fil khalqi yan fil makhluk pada semua makhluk wal hanya nykata nabi disuruh menyapa kepada semua makhluk fa arsyadal khulqa semua makhluk katu. eh di sini semua makhluk kok mana wal hanya bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam lam yurshid nabi tidak tunjuk ia ha. akam lam yajtamie bih orang hak tak pernah berimpun ia bihi dengannya dengan nabi sallallahu alaihi wasallam Tengok supaya kita ke kamu dia ni. Nyatalah. Pak orang semasa dia pun tak pernah beripun dengan dia. Sumpah orang duduk pun luar-luar. Tak pernah main temu dengan dia. Macam ah, mana? Hmm. Dia kata arsyadal khalqah. Khalqah kan ada. Dia tak menyapa pun ada. Dia tak ada ajar pun ada. Kan kata arsyadal khalqah. Dia umum gitu. Ah, kalau aku tanya situ. Qultu bil jawab aku jawab kata gini al irsyadu a'ammu menunjuk tu umum min ayyakuna ha, binaftihi ah gitu ah irsyah tunjuk ajar tu umum ia melengkapi daripada bahawa ada ie ie irsyah tu sendirinya palakah gi au biwasitati <Soskrit> ataupun dengan jalan menengahi belapik kita panggil Ha, tunjuk ajar ni tak ada sedirinya tak ada berlapis dengan orang lain. Ha, ho sendiri hak macam mana? Mundur kelik. Kama Seperti mereka daripada sahabat na, yang telah berhimpun ia dengannya dengan Nabi sallallahu Dia ajar sendiri dia. tunjuk sendiri dia bercakap pakat dengan ha ajar pakat dengan ha tu mani jita Satu pay kata dia ajar sendiri. Dia tunjuk sendiri. Ada pu orang yang tak Orang yang kedia pada dia macam awak kita ni Haa tu dia Bahkan lepas pada dia wapak lah Kecap mudah-mudahnya lepas pada dia wapak tu Masa lemak dahulu belakang tu Haa orang yang tak pernah temungan dia Lepas pada dia mati dah lah Aubiwasitatin Atahda binafihi Haa irsyak itu Aammu min ayyakuna biwasitatin Dengan berlapik kita panggil Nah ha, perantaraan seorang Seperti Seperti mana kamanja'a seperti mereka yang datang ia, ia lahir ia ba'dahu ai ba'da wafatihi selepas wafatnya nabi SAW alaihi wasallam bila temungan dia tak pernah no, bertemu dengan dia Pak kata dia irsyak ke mana ha dia irsyak dengan jalan wasilah ha, kita boleh dapat daripada melalui ulama-ulama tu wasilah ha sabit kata al ulama tu wa warasatul anbiya dan umanatul rasul dan khulafaul anbiya Aa ha, ulama tu lah dia banyak orang amanah bagi rasul tu. Orang harap pada dia tu. Orang percaya eh bagi dia tu. Aa ha, dia tak ada pun tak apa. Hmm orang ganti dia tu Khulafa orang pengganti dia. Ha tiap-tiap kata orang kamu dia pada dia tu maksud dia kata dia ajar juga dengan jalan wasitah. Ha tu dia sabit tu, kita kata kita nak tutup rasul nak tutup gana rasul tak ada dah. Kita nak ikut jejak lakas Jejak lakas dia kena dia tak dak-dak Tak bisa tengok dia, tak bisa dengar dia ha. Dalam arti kata bila kita nak ikut Kerajaan ah, hadis mesti kena ulama Haa tu kan Dia panggil dengar, dengar ha, Jalan mesti yang kena ikut tu Lepas kita pergi dakwa kata tu tak si ikut ulama Nak tu hadith selalu tak boleh jadilah balas. Tu kan hadis-hadis Perkataan dia, lepas kita dengar kau Dari dia, tak Perbuatan dia, kita tengok kau ha. Tikah laku dia, kita tahu kau Ha tahu tu tahulah. Ha janganlah tengok dengan dengar tu dak. Kalau gitu berkata nak tidur senah kan ke, mesti kena ikut ulama. Ha ya dah begitu. Ha kali itu kita akan dia ni masuklah tunjuk ajar Nabi lah. Ha dengan wasitah ulama. Ha dengan wasitah ha, ulama wasitah hadith. Pahadith hadis tu ulama tulis ah. Ya? Ha atau ha, si ulama nak tua dia Pahadith hadis ambil mana? Ambil mana? Ambil di kitab-kitab siapa? Ah, sama tengok kita Sai Abu agak Abu Khairi siapa. Ha, mana. Ha, okay. jadi selera lah. tu, jadi seleraklah. dia kecek tak pandai belik ha. Belik kaki sendiri. Tapi orang tak pandai belik je di gitu. Di mepe gitu de. Ha. Pak <gum>, orang dengar tak anda? Ha, gitu. tapi ah ha. tak nampak. Tak nampak kena musatkan, Takkan kena ngeti, tak ngeti. Itu nah, dia masalah Kita pahal dulu Kita nak dakwa-dakwa pun Kita kena we Kena gati ha, Banyak orang dakwa lah tu Kita nak turut Quran eh, Kita nak turut Hadis Mata-mata Hadis Mata-mata Semata tak boleh lah Pernah dia kena dua mata <laughs> Dia memang kata Tengok semata tengok Mata dua Kedua keceng sebelah Tak boleh lah. Tengok semata gitu. Dia kena tengok dua mata Itu <laughs> dia hmm, Panah pelik Nah Ha kalau gitu itulah mana kata kita ni siapa daripada nabi dengan ya? jalan wasitah Ha wasilah kitab-kitab ulama, ha, kitab hadis, syarahan hadis, ha, kitab tafsir, at-Tirmidzi, Imam an-Naya, semua ulamalah tu kerja ulama tu. Ha, mana kita ni masalah irsyad dia juga dengan jalan wasilah. <tuh> Aw ha, atah pada mana tu atas ah, pada jaa ba'dahu kamankana fi zamanihi walam yajtam' bi ha ah, tu misal lagi Atau ah, ataupun mereka yang ada ia pada zamannya ada pada masa-masa dia masa masih hidup lagi ya? tu dia kana fi zamani ai zamani hayatih pada masa hidup dia tak ada lagi ha ah, tapi walam yajtam' bi tak pernah berhimpun ia dengannya sebab-sebab hok masuk Islam kat luar-luar Ha kita kata Hak masuk Islam, ha ko Syam mano noh. Ha masuk Islam ko Yaman mano noh, tapi tak pernah hijrah mai bertemu dengan dia. Atau tu panggil orang-orang tu tu ha kan fi zaman hi tapi wala menjadi tamib. Ha ingat tak bila sahabat gapo tu? Bila tabi'i. Di bila ke tabi'i. Hmm tu dia. Walhas masa nya dia. Ha, -ha atap ko orang semasa nya dia tak beri lagi mai beri kamu dia. Nah ha, seperti Kamil Ahbar kata setengahnya, ha dia dah tapi dia tak beri main berikan madia. Hmm itu dia dia. Ha, Habat tibilan sahabat tak bila atau ha, dibillah kepada tabi'in tak bila sahabat. Hmm. Ha tok orang panggil apa tu? Orang panggil dia irsyad dengan jalan wasilah lah. padahal sungguh telah sebenar ia nabi SAW alaihi wasallam. Dia kata kan? li yuballigh ha, la Lamul amri tidak mengaji nahum ah ha, setempat pada ayat jazal 18 tu wala mul amri pangelak amah ha, bila maksud apa em daret gak kena jazal lah bunyinya li ha, belum wasah belum wasah bila wasah li yuballigh ha, ah dikeserahkan kena kan, melepah dua-dua mati ashabarih bila nak melepah dua mati bagi bawah Ala ha, innas sakinah idza hurrika hurrika bil kasrah dalil surah qaf nahu ha tu dia ha ni kata nahu surah mesti tu nak belajar nak main lapah deh nak tidur dia kuat baca tak kena ha, ha, ha dia tak padan panggil nak wau besar buah lu mm pula tu liyuballigh ha nah bila wasal liyuballighish ha, eh? shahidun fa'in minkumul ghaiba mabrur Ha nah li yuballigh naklah ha reti naklah patu wajib tu menyapa tu. naklah menyamai oleh orang yang hadir minkum daripada kamu dia berucap kepada puak-puak sahabat patu hok masa je dak berucap tu sahabat tak ada tu ha ramai ha sabik tulah bila ha ketika nabi tak ada keluar tu baik tu tak boleh keluar lagi semua tak boleh Ha, dia ada hikayatnya tak kalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar gi jihad di perang. Ada sahabat haba ada uzur pun tak ada gi kena mugi. Kena mugi. Apa ha, lain kali pula tu Nabi hantar aja secara yahgi. Pakak gi be. Ha oh, jangan gi semualah. Sebab bila gi semua pas ayat wahyu Nabi nak oiak siapa. Jangan gi semua. Ha tu dia. Pas tu Hak orang hak dengar nabi raya hari ni wahyu tu aja baca ataupun nabi mengajar hari ni nabi ceramah hari ni hak mana ada tu dengar syahid hak dengar sudah dengar orang ni kena nyapak hak ha, tak ada dengar nah ha, tu mana li <tuh> yuballighu <tuh> syahid <tuh> naklah menyampai oleh yang hadir minkum daripada kamu ni alghaiba akhi hayarait di sini hak tak ada di majlis ni mesti kena raya dan mau nak klik hari mau raya Hak dah mahu tinggal lagi sebulan, no, hak klik lagi, hak ya. ha, ha, ya, kena kaya. Itu dia. Tak ada orang yang pergi ke kebun. Ya kan puak-puak Madinah tu, tak ada yang buat kebun. Musil ni, musil ni, musil kahwin tebun. Ke apa nama ni? Kahwin kebun. Kebun apa? Kebun tamak. Ha, musil kahwin lagi kahwin kebun. Bila Nabi dak ceramah, ada tak dengar. Ada hak pergi menegur. Kamu kena menyapa. Sebab apa kena menyapa? Apa? ini fa fi kuatil ta'lil fa rubba muballag baca muballag muballi tu kena kat ke orang yang menyapa muballag itu orang akan orang yang menyapai tu muballig orang yang kena menyapai tu fa kerana terkadang aa, rubba rubba litaqlil kerana terkadang barangkali orang yang kena menyapai itu Oh, lebih hafaz Lebih kuat Lebih jaga Daripada orang yang mendengar lagi Ada satu riwayat dengan apa? Lebih pahal Lebih huti Daripada orang yang dengar lagi Tapi tu nanya apa? Ha, apa nak rakyat tu? Ha, ni hadis ni dalek Ni kata ulama lebih ni Ni kata fuqah lebih ni ha, Ni ulama fiqah ni lebih pada hadis saja ni orang okay, kita ada dakwa kata ahli hadis ha fuqaha lebihlah sebab apa sebab orang fuqaha ni dia dengar hadis pak dia boleh buat tu penghukum beratus-ratus nah, orang ni lebih ni ha nah, sahabat tu bila mu dengar mu kenamnya apa? Nabi kata sebab apa sebab terkadang mu dengar mu ingat saja mu dengar mu ingat mu dengar mu ingat seperti hafiz-hafiz orang okay, dah hafal Quran dah hafal ingat 30 juz ingat saja tak reti makna tau ti tapi sye tau ingat tapi ingat sungguhlah ayat ni duk dalam surah apa per waktu terbaik ayat yang berapa dia boleh royak ha hati ingat sungguh maka orang ingat ni jaga ingat sudah jaga ingat lepas tu kena royak kat orang sebab orang nak nak apa nak waktu hukum banyak ha ni duk jaga ya. lah supaya juga orang hafal hadis hafal hadis hafal hadis ingat beribu-ribu beratus ribu ingat hadis tapi di segi mai hukum tak leh dia ingat saja lah ya. Ha ah, lalu dia tulis tahu dia tulis tahu dia tulis tahu ingat. Pas tu tok rekah ni kita nak nanti tulis dah. Bau mih hadip waktu tepi hukum, waktu tepi hukum, waktu tepi hukum. Ha gitu dah. Ha bandi pokok kayu getah kita tu lah. Kita ha, ni kerja buat orang jual-jual kayu. Beli kayu getah lagi kira kayu getah. Ha ni kita tuai kayu getah untuk jaga ha, orang kayu jaga kayu getah. Tapi no naik cang no pandai. Daun dia boleh buat jadi pedoh. Akar, susu jadi pedoh. Ha, tu dia. Deher dia, batai dia. Boleh buat furniture macam-macam. tu naik tu. Ha ni, you ambil batai. Tak apa. Lalu, dia buat macam mana boleh muak. Nak seratus batai, ha, muak. Hatah lagi. Ha, lepas tu naik caham kokat-kokat. Jadi habis apa ke debu tu, boleh buat pula dah. Debu dia tu, boleh buat pula dah. Ha, ha tengok tu. Nah, boleh buat faedan blok da. Ha, ha, ha. ha tu ni cara tu. Kalau ha, di bate getoh so tu boleh buat gapo-gapo. Nah, han ni pun tu hadis so tu tok beko boleh ambil atau banyak ana hukum. Han sabik tu mu kena menyapan je dengar dia sebab lama terlupa right, baik. Adik, mu kena royak. Karena mu royak kepada orang tu, orang tu dengar daripadamu mu, orang lebih padamu. Hukum. Sebab tu lebih faham pada mu ayat tu hukum. Bab tu menjadi dia DS kat mu. Ha ni jalan, ha, ni kata lebih siapa? Lebih pukoh ah ha. ha. gitu ah, lebih tu pekoh, alah, ya boleh waktu hukum berhukum. Emem yudidillah hubihi ukairan yufakih hubihi dini. Okey, kade ini apa? Ya ingat, ha. satu lapah gening, kuiyak gening gening, genin. sana dia gening, hadas sana, hadas sana, hadas sana, ya ingat lah. Tapi apa makna, apa hukum tu? Ah ha. kade, na waktu tu beralik. Ah kena kata gigi ke pekoh. Nah, ha. Untuk fakta, nuh. Ha, ya sungguh sungguh kita. Satu ulama, ulama pokah hak tak waktu bagi hukum. Hai, banyaklah kena retik kekah. Kalau kurang dah kita retik dia di becat tak jadi jadi lah Kalau tidaknya jadi rosak petnah dalam agama. Ha, menjadi kekecap panah. Ha, tu dia. Moga berani, berani kecak. bila berani kecak. Ha, baik. <coughs> Itulah Ah uh, mananya asal duk bercara nabi mengajar umat tu terkadang sendirinya orang hak semasa dengan dia dah hak duk bercapuk gaul dengan dia dengar daripada dia sendiri Terkadarnya dia tidak sendiri dia tawo okay. ke tengok seperti hantam Muat bin Jabal lagi kena jadi kodi di negeri Yaman Dia mengajar orang di Yaman dan beberapa banyak uh, orang gi masuk brimen dengan dia patu nak klik ke apa kita minta tok guru qura'ah tadi ya. Ah, Minta Tok Guru Mengajar hukum Hatta Pak kami Pak kami jahil Nabi Hatta Tok Guru Ah, tu dia apa Kita mengajar ni lah ni Agar tak ada ke hak-hak boleh-boleh Haa Kacau balasah Haa Kapa-kapa kau Tukup Haa Apa anggi Haa boleh mungkin situ Haa Haa Itu dia Tapi Nabi boleh dulu lah Dia duk Baca selera tabak Dapat duk-duk Banda besar Dia lain yang baca kitab ada itu apa nafsu arana tidak cucu ionyung nak agak gilak tu tak agak boro sudak alah saleh ki tak ha, ambil Panas sarah ngapa nak cucu kok tak ada senang ngaji we nak cucu orang tak ada senang ngaji <laughs> ha itu kan nak betul kan ni payah hmm itu ha tu ingat malak eh, inilah cara jadi tunjuk Ajar nabi dia hak sendiri yang mengajar ada ya tak ha yang latik ha, latik guru Saya okay, aiwa Tak Hmm, tu dia ha, tu ada yang dia tipu dia sekali tu, dia mahu tipu saya minta guru nak pergi mengajar orang tepat dia, tu di atas 70 orang dia mahu nanti serai tengah jalan dia mahu nanti serai, mati ha, tu Nabi marah sedih, kreatif do'an tu, do'an dah lepunuh maya berakon, maya berakon minta tu halak nak nak murid sangat tipu dia minta dia mengajar buat di atas dia mahu bunuh, oh murid Nabi lepas tu tu have to, ayah. Ah ya tengok Nabi lah tu nak marah masa manusia tapi dia tu satu tak berubah lalu laisalakaminalamri shay Eh mama buke kerja emmu ni ha, nabi pasal tak ada baca aku nah ha, tu dia deh dia sedih tak lah. ada ha, dia kitalah pada mau mari minta tolong h dia ngajar situ kata ha, dia namanya bunuh oh, murid Itu ada ngajak ha, tu dia nah ah ha, tu berlaku di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam mm dia Ha, itulah aa, saat kita bicaranya Irsyadah ha, Irsyadah tu Adakalanya Bi nafsihi Adakala Bi wasitatin hmm. Haqli Kau kalim sana ismuna, Wa qawluhu Lidinil haqqi hmm. Wallah